ושדה תרומות, כי שם נגעל מגן גדבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גדבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן, המאהבים והנעימים בחייהם,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 צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאה אתה, אהבתך לי מאהבת נשים, איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה.